A Radio Palafrugell us proposem l'hora del peix fregit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 a les 10 del matí i fins a les 11 en directe, l'hora del peix fregit, amb Rubén Herrà. Bon dia, comencem una nova setmana, la darrera d'aquest mes de febrer, i ho fem amb el magazín matinal de ràdio Palafrugell dels dilluns i els divendres, i aquesta setmana la iniciarem conversant amb el regidor de Mobilitat i Serveis de l'Ajuntament de Palafrugell, en Pau Lledó. Aquesta que us oferim per acabar la primera part de l'hora del peix fregit és una conversa que vam mantenir en pau divendres i de la qual us n'oferirem la primera part dedicada a parlar de l'Àrea de serveis i en la que sobretot, com podreu escoltar, es posarà la, el focus en les afectacions efectuades pel govern a les actuacions podem, volem dir efectuades pel govern Alafranc després del temporal de Glòria. Serà la primera part d'una entrevista en la qual també es tracten altres temes de mobilitat que podreu escoltar en propers dies. I a la segona part, després dels consells publicitaris, avui tindrem un dilluns més en Narcís Mir i tancarem el programa d'avui amb la infermera del cap de Palafrugell i també la infermera de Ràdio Palafrugell, la nostra infermera particular, l'Elsa Rueda. Són les 10 i 9 minuts. Comencem! I comencem amb una música carnavalera, com no podia ser d'una altra manera I és que venim d'un cap de setmana doncs, que segur que molts de vosaltres us els heu passat doncs mirant rues, fins i tot participant-hi No sé si en Vicenç Rodríguez hi ha participat, bon dia Vicenç Bon dia eh, no, no, La veritat és que és per televisió, sí que l'ha vist, però ah, no he tingut temps no. bueno, I participes... Eh, en... en esperit Ah, això, no. de forma més en segon terme, no? En segon sí, pel·lícula sí. Aquí, aquí són les festes de primavera, jo, ah, encara que també també s'intenta doncs doncs fer un resorgiment del carnaval, eh, de fa uns anys amb el carnaval atípic, mm -hmm. tot sigui dit, però fent honor a la veritat s'ha de reconèixer que la festa de primavera en el seu moment va néixer com a contrapès al fet que estaven prohibits els carnestoltes i, i de les hores ensa és el que a la fruixell... Doncs marca el, que, el que predomina, sí, com sí, no sí, podia ser sí. d'una manera Però avui farem un repàs doncs, del que ha deixat en d'altres punts de, de la comarca I començarem a Sant Feliu, no? Sí, per això aquesta música de fons, perquè les eh, tres primeres informacions no?, fan referència sí. al Carnaval En primer lloc, diu Enmascarats, quatre gats i Mari muntanya, guanyadors de la Rua de Carnaval Guíxols 2020 aquesta és la primera de les rues més importants de la Costa Brava per aquestes dates i no va decebre a ningú. La rua de Sant Feliu de Guíxols va transcórrer amb total normalitat i amb especial bona sintonia entre totes les colles. Un cop acabat el recorregut, per part de tots els participants es van repartir els premis i els guanyadors van ser uns habituals d'aquestes llistes que són els enmascarats d'Olot en comparsa, els quatre gats de Sant Feliu en Carrossa Petita i Mari Muntanya de Santa Cristina en Carrossa gran. D'aquesta manera, els tres principals premis podem dir que van, repart van quedar repartits entre les colles de tres poblacions eh, diferents i tres d'elles d'aquí doncs, de, de, de la comarca. Els emmascarats i la seva marea Carabin Carab Carab caribenya van meravellar al públic amb un vestit marcat pel blau i plens de colors i el jurat també va valorar el seu desplegament coreogràfic. Darrere seu, en segona posició, van acabar els gíngols d'envas amb, amb un vestit espectacular marcat per una gran ser per l'esquena. Completava el podi de comparses la colla tramuntana, una colla de Sant Feliu de Guíxols que ha guanyat nombrosos premis durant tota la seva història i aquesta vegada s'havia de conformar amb un tercer premi amb un vestit pompós inspirat en les cabres. La quarta posició va ser finalment per les trapelles de la Bisbal. Pel que fa a carrosses petites, els guanyadors, com hem dit, van ser els quatre gats de Sant Feliu de Guíxols que anaven acompanyats d'un vaixell espectacular i amb el nom de Proa a Pop. Els esperits van quedar segons amb la disfressa i la carrossa petita en la Sagrada Família. Completaven el podi, els esventats i en quarta posició se situaven els golfos. En Garroses Gran, el primer premi va viatjar fins a Santa Cristina d'Aru amb els debutants de Mari Muntanya i la seva cavalcada marina. Per sota va acabar una de les colles més reconegudes arreu, com és la carnavalesca d'Olot i Castellfollit, amb la seva flor de lotus i, en tercer lloc, la Sant Joanenca, mentre que en quarta posició es va situar la carnavalesca de la Garrotxa. La competició de carrosses grans doncs hem de dir que va estar molt marcada per la qualitat de les colles garrotxines. I precisament parlem ara del Carnaval a Palafrugell èxit de participació al tercer Carnaval atípic de la nostra localitat. Així ens ho han fet saber els organitzadors on, en, en el qual ens han explicat que a prop de 200 persones van seguir la rua de Carnaval perquè per tercer any va organitzar la colla a la Tosterrada. Durant el recorregut es van fer diverses activitats, com bé van explicar, entre elles un berenar popular a mig camí. A més, com a novetat d'enguany, també es van comptar amb la participació de dues entitats del municipi, una d'elles la companyia Art Llunàtic i va ser present durant tota la rua, com també la colla de cheerleaders que, a més a més, va oferir un ball a l'arribada de les peixateries, espai en el qual es va congregar més gent i en la que es va fer la ja tradicional joli a la catalana, que en comptes de pols de colors fa servir confeti. El carnaval atípic de Palafrugell, és una proposta, com us hem anat explicant, per no deixar el municipi sense una activitat de disfresses durant l'època de carnavals, una alternativa a les grans ues de la comarca i l'objectiu principal és que tothom qui vulgui pugui participar i, de moment, en les tres edicions que aporten, doncs sembla que aquest carnaval atípic a Palafrugell es comença a arrelar i cada vegada té més participació. I encara una altra notícia relacionada amb aquesta temàtica, la carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca, guanyadora de la Gran Rua de Carnaval 2020 a Castell, Platja d'Aru. Si sí, a Sant Feliu de Guíxols van quedar segons, doncs a la Gran Rua de Carnaval de Castellplat de Daru, allà sí que es van imposar aquesta, aquesta carrossa de, de la Garrotxa, competint pel guardó de carrossa gran i de millor disfressa. Aquesta colla doncs es van portar els dos premis amb 550 punts respectivament per premi. Fins a 79 colles es van aplegar el passat dissabte al Carnaval de la Població Baix Empordanesa. Pels carrers hi van passar formacions de fins a 16 poblacions de les comarques de Girona, amb gairebé 5.000 figurants i acompanyades per les tres colles dels Reis Carnestoltes de Castellplatja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro, totes tres fora de concurs i de desenes de milers d'espectadors als carrers. Aquest ha estat el primer carnaval del municipi on, recordem, els participants no van poder veure el alcohol durant tota la rua, un fet que doncs, va comportar molta polèmica en el seu moment. El, els ajuntaments organitzadors, però, van aplicar aquesta normativa que va aixecar molt de rebombori, com dèiem, els concursants però que finalment doncs, ha fet que aquestes rues s'hagin pogut desenvolupar sense cap, no, sense cap tipus d'incident. Això seria com una versió moderna de la llei seca? Una mica sí. No, sé si, no sé si devia haver-hi una mica de contraband també. No vaig estar-hi present per allà per veure si corrien ampolles d'aigua disfressades amb, amb altres líquids. Està bé, Canvien de temàtica radicalment noves exposicions del Museu Can Màrio de la Fundació Vila Casas. Aquest dissabte 22 de febrer es va donar el tret de sortida de les noves exposicions temporals del Museu Can Màrio de Casa Nostra. Una nova programació portada a terme gràcies a la Fundació Vila Casas, la qual es mantindrà vigent fins al proper 14 de juny. Amb el títol Inside the Unknown, l'autora i fotògrafa Andrea Torres Balaguer presentava una sèrie de les seves obres més representatives. Un itinerari a través del qual es poden analitzar la, totes les etapes del seu recorregut professional. A mesura que la narració implícita va variant l'autora va creant un estil cada cop més minimalista i introspectiu, un univers reivindicatiu de la figura femenina on l'espectador haurà d'identificar a través d'una mirada més activa, una conversa que la nostra estudiant en pràctiques, l'Ariadna Ferrer, va poder mantenir amb l'Andrea i amb altres protagonistes que podeu recuperar a través de radiopelafrugell.cat. I dins d'aquesta inauguració d'aquesta exposició doncs, també n'hi van haver-hi dos més. D'una banda, la mostra dint i fora, la condició humana de l'artista Carles Arqués i Tost, que es va poder conèixer gràcies a la donació per part de la família, de, de la familiar Cèlia Tost. Tanmateix, el crític d'art Ramon Casalé va realitzar una investigació exhaustiva sobre l'artista per tal d'escriure la seva biografia. Gràcies a l'autor s'ha pogut comprendre el valor de la seva pintura així com també la simbologia del color en les seves obres. Per últim, a través del comissari i director de la Fundació, Àlex Susanna Rotacions, és la darrera mostra dedicada a l'escultor Mariano Andrés Vilella i que també es pot veure fins al 14 de juny a la Fundació Vilacases i al Museu Can Màriu, un artista, en Mariano Andrés Vilella, capaç de desplegar un imaginari còsmic i donar una formació d'allò més peculiar al material amb el qual treballa. Així doncs, des d'aquest de passat dissabte hi ha aquesta triple inauguració que podeu veure fins al proper 14 de juny al Museu Can Màriu de la Fundació Vilacases. Crònica de successos ara, un detingut i 15 identificats en una operació contra el tràfic de drogues en un bar de la Bisbal d'Empordà. Efectivament, en aquest operatiu policial conjunt entre Mossos d'Esquadra i Policia Local de la Bisbal es va saldar amb un detingut de 34 anys i 15 persones identificades per tràfic de drogues en un bar del centre del municipi. La intervenció es va fer divendres cap a les 8 del vespre en un establiment que es troba al carrer Mesures just al costat de l'església. La policia va tenir coneixement que en aquest bar s'hi traficava amb drogues, un fet que genera des de fa temps molèsties als veïns de la zona. Un cop al lloc dels fets, els policies van trobar un veí de la localitat que portava sis paperines de cocaïna a sobre. Va ser aleshores quan els agents van procedir a detenir-lo per un delicte contra la salut pública. Posteriorment, els Mossos van identificar 15 persones que es trobaven a l'interior o a la terrassa de l'establiment. Durant aquest procediment hi va haver certa tensió i és que un dels identificats duia una arma blanca a sobre fet pel qual es va aixecar acte. També es va deixar constància de la falta de respecte als policies que intervenien en l'operatiu Es tracta d'una intervenció periòdica que es fa per tal de mantenir la convivència i en les quals treballen plegats, com dèiem, la policia local de la capital de la comarca del Baix Empordà i els Mossos d'Esquadra. Durant el registre, els agents van prohibir el pas de els carrers adjacents al bar situat al centre de la Bisbal d'Empordà, l'arrestat de nacionalitat marroquina i 34 anys passarà a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà en les properes hores. L'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, i l'IPE, ofereix cursos de formació gratuïta per a persones autònomes, empreses i pública en general. Efectivament, a través del Servei d'Ocupació Municipal ja han obert les inscripcions per assistir a les noves càpsules formatives per a aquest inici d'any 2020. Es tracta de formacions gratuïtes per a persones autònomes, empreses i públic en general que vulgui aprofundir en una determinada matèria. La forma d'inscripció és molt senzilla i és que només cal que us dirigiu a la secció de Formació d'Empreses o a la secció d'Ocupació del web ipep.cat i utilitzar els formularis corresponents per inscriure vos a més, al portal web hi ha tota la informació detallada de cada curs amb les dates d'inici, horaris i temaris. De fet, nosaltres, en els propers dies, tindrem convidades als estudis de Ràdio Palafrugell una vegada més a la Sònia Planes, del Departament d'Empresa i Emprenedoria de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i a la Tània Segués, del SOmi que ens visitaran per donar-nos més detalls del que ofereixen des de l'IPEP en aquest primer trimestre del 2020. I ha passat ja un mes del temporal Glòria i seguim parlant i el que es parlarà que a mi, una cosa sigui dita obrim parèntesi, per què li van posar Glòria? Mira que hi ha noms, de tot menys de Glòria en un temporal com que, això, com que el nom el posarà abans que passi el que sí. va passar finalment clar, eh. aquí com que van per ordre abecedari no? sí, Així, ja, ja, no, la Ge van dir, doncs vinga, Glòria no? és, és broma, no? Entre, entre cometes, però dius Glòria Aleluia, quan es va acabar, vam dir Sí, de fet, aquí a, o sigui, a l'estat espanyol abans no, no es posaven aquests noms a, a les borrasques, perquè això ve més dels, uh, dels uh, tornados, dels ciclons no? sí, dels Estats Units i sí que hi havia ja sí, els no. noms. No? I aquí, ja. doncs, des fa crec que un parell d'anys així han començat ah. aquesta moda de posar-li bueno. noms i mira, malauradament, doncs, de glòria poca. I, si això vull dir, no... El que anàvem, el tram de, de passeig danyat precisament pel Glòria a Platja d'Aro no obrirà fins l'estiu. Uh, tu deies que fa un mes del glòria en seguim parlant i en seguirem parlant durant molts mesos uh. i a Platja d'Aro Glòria, Gloria doncs, hem d'explicar que va danyar especialment el tram de 500 metres de l'extrem sud del passeig comprès entre l'avinguda Reina Flaviola i el passeig Ridaura. En aquest sector, les onades van engolir bona part de la sorra i van crear un desnivell d'entre 3 i 5 metres entre el passeig i el nivell del mar. A més, part de les lloses d'aquest front marítim es van enfonsar en alguns punts i, entre d'altres, l'aigua es van portar la sorra compactada que suporta el pes del passeig. Els serveis com les dutxes, l'enllumenat i el mobiliari urbà també van quedar inhabilitats per tot plegat, la regidora d'urbanisme de l'Ajuntament de Platja d'Aro, Montserrat Ruvira, va especificar que en una de les primeres actuacions previstes consistirà a construir un mur de rocalla com la que s'utilitza en els espicons a sota del passeig amb prou profunditat perquè la seva base estigui per sota del nivell del mar, del mar. En aquest sentit, Rubira eh, explicava que volia, volen evitar que els propers temporals provoquin els mateixos danys. En relació amb la sorra, la Didl Platjarenca va subratllar que es portaran 20.000 metres cúbics de sorra de la desembocadura del riu Daura per annivellar el buit que ha quedat entre el Passeig del Mar i entre el Passeig i el mar, i on fins fa un mes hi havia platja amb aquest escenari veuran si la sorra cobreix tot el desnivell que hi ha o a, hi, ha, que hi ha ara o si caldrà habilitar escales o rampes en algun tram per salvar la diferència d'alçada l'Adil la Rovira afegia que des del consistori veuen molt difícil que la sorra quedi al mateix nivell que estava abans del temporal i d'altra banda també explica que s'aprofitarà la intervenció per retirar progressivament els grans fanals instal·lats sobre la sorra de la platja i per soterrar les instal·lacions dels serveis. Aquests treballs expliquen que tindran un cost de gairebé 1.750.000 euros, dels quals el Ministeri per la Transició Ecològica i el repte demogràfic n'aportarà un milió per fer el moviment de sorres i el projecte definitiu i l'Ajuntament 750.000 euros per reparar instal·lacions i serveis. Segons el consistori, aquests diners pertanyen a una partida destinada inicialment al nou sistema d'enllumenat públic del passeig. Dimarts van firmar l'acceptació de projecte presentat per costes de l'Estat i la previsió és que els treballs públics puguin començar a principis d'abril. De moment, però, el consistori ja ha destinat uns 45.000 euros a netejar la sorra acumulada sobre el passeig marítim, a posar lluminària a la part nord o en recomprar el mobiliari urbà danyat. Està previst que els treballs comencin en el proper mes d'abril. i tancarem aquesta primera part de l'hora del peix segit, l'encetarem aquesta recta final conversant amb en Pau Ullador, regidor de Serveis i de Mobilitat i lligat amb el que parlàvem amb la darrera notícia, amb aquestes afectacions que també va bé a Platja d'aro, doncs bona part d'aquesta conversa que us oforiarem a contenició, doncs, també té a veure amb el temporal Glòria. Us deixem amb aquesta conversa que manteníem divendres amb Pau Lledó, regidor de Serveis i Mobilitat, amb el qual doncs, tocàvem sobretot aquests dos temes, regidories de mobilitat i de serveis, i començarem per aquesta última i sobre les actuacions que ha fet l'Ajuntament de Palafrugell al voltant de les afectacions que va patir a Llafranc, sobretot arran del temporal causat per la borrasca Glòria. Us deixem amb aquesta primera part d'aquesta conversa amb la qual iniciem aquesta recta final d'aquesta primera part de l'Hora del PSG. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Doncs uh, Pau, avui et tenim aquí per tractat sobre diversos temes hi ha molts temes sobre la taula tu et veiem eh, molt sovint molt i, i et, sempre veiem atrafegat una miqueta no sé si és aquesta la sensació doncs, de que carai, no, no, no, no acabes d'atrapar la feina que tens Paul. no, el que no atrapa és més la meva família que, uh -huh. que pagueu molt poc a casa i els meus amics que m'ha veu també molt poquet, però ho disfruto molt perquè per mi, ja ho he dit sempre, que per mi això és un repte, és una manera de créixer. Estic a l'Ajuntament doncs, de pas i per mi és una part de la meva vida i, i m'ha ajudat a créixer, m'ha ajudat a madurar, m'està ajudant a créixer i a madurar. Mm -hmm. I a mi tot aquest doncs, rock and roll doncs uh, m'agrada. Doncs uh, amb aquest rock and roll nosaltres també començarem aquesta entrevista, enfocarem sobretot sobre els temes de mobilitat i serveis i, si sembla, començarem per aquest últim. Uh, serveis uh, bé és una, una feina que quan et va, vas començar doncs ja sabia que tinties moltes tasques de fer no? i a més a més també en aquest cas uh, no, no, no t'ha acompanyat uh, l'actualitat no, eh? no? diguem-ne que temporal glòria ens doncs, ha donat molta feina encara més uh, en aquesta àrea uh, hem, aquesta setmana hem sapigugut donc que a Sant Feliu, Palamós i, i, i a, Calonja, doncs, a Sant Antoni i Calonja doncs, tenien, ja rebien una subvenció de la Generalitat uh -huh. no? per, per arreglar els desperfectes que havia causat aquest temporal. Uh, a Palafrugell, en quin punt ho tenim, això? I després repasarem com està, eh? que ja ho hem repasat aquesta setmana. També. A Palafrugell estem al punt d'esperar que ens diguin alguna cosa. Nosaltres hem fet una mica d'inventari de, de tot el que ha passat, que ha passat moltíssimes coses. De fet, ahir encara en parlàvem una tècnica i estem, diguem-ne, ja ultimant tot l'inventari, però, però encara falta moltes més coses, perquè realment hi ha hagut molta, molts desperfectes, sobretot en tema d'arbres, en tema de... de, de bueno, la, la imatge és passeig de Llefranc, mm -hmm. però hi ha hagut també temes d'il·luminació, de, de, de, de llum, al passeig de Tampariú hi ha hagut Uh, bueno, un problema doncs, elèctric també ha passat a Jaafranc però sobretot hi ha, hagut, eh, hi ha hagut problemes petits que els volem quantificar tots per estar doncs, eh, molt segurs d'una de de bueno, doncs de, de, de mica de tot, tot el que ha passat i poder-ho quantificar de la millor manera possible. Uh -huh. El més visible, ho has dit tu, eh? és el que va passar al passeig de Llafranc. Uh, heu estat treballant en les darreres setmanes i crec que fins i tot en les darreres hores doncs, ja heu pogut acabar de, de, de condicionar el passeig al el mínim possible, no?, que podíeu fer. Sempre nosaltres hem dit que el nostre objectiu és la normalitat, garantir i establir la normalitat el més ràpidament possible. Llavors, des de el temporal va ser, sobretot, eh, dimarts, dilluns, dimarts, dimecres i dijous, i el divendres ja estàvem, eh, diguem-ne, fent les primeres actuacions, que eren les actuacions de neteja. Mm -hmm. Per tant, des del segon número 1, no diré minut, i en el segon número 1 hem estat treballant i hem, estat, eh, i hem estat fent coses al passatge de Llefranc doncs, aquest matí hem instal·lat aquests New Jersey que donen molta més seguretat no acaba aquí l'actuació però ha de ser una actuació provisional perquè al final doncs, nosaltres m'agrada podem aprovar aquest projecte d'urgència i que des del minut segon, perdó, número 1 ja els tenis de la casa han de serveis com de... Com de com d'urbanisme mm -hmm. ja ja estan treballant doncs, eh, doncs bueno, mentrestant hem de garantir sobretot dues coses, la primera és la seguretat, seguretat que es fa amb aquests New Jersey's, amb el pas de la gent això és la seguretat i llavors hem de garantir que els establiments, negocis, veïns, doncs, d'una banda, puguin viure tranquil·lament, eh, el més dignament possible en aquesta situació, i de l'altra banda, doncs, que puguin garantir la seva separatitat econòmica, perquè al final aquí som una població que es guanya, diguem-ne, les garrofes a la temporada d'estiu, mm -hmm. però també som una població que cada vegada tenim més el fenomen de la des desestacionalització i hem de ser molt conscients que el cap de setmana puja moltíssima gent aquí. Mm -hmm. I a més a més, doncs, això també acondiciona, no? La, la vostra tasca, perquè si dius bueno, tenim aquests tres mesos, no? fins que no comenci la temporada doncs, eh, ja a Setmana Santa, que més aquest any cau una miqueta més tard, mm. eh, si estigués més estacionalitzada, doncs, seria poder una miqueta més fàcil. En aquest sentit, també no sé, teniu aquesta pressió a sobre. Nosaltres jo crec que la pressió la tenim des del segon u per intentar doncs, restablir la normalitat. Eh, vindrà gent i segurament si no estiguessin tan desestacionalitzats se centraria, com ho havies dit, la gent a la Setmana Santa o a l'estiu. Però per jo tenim des del segon número 1, mm -hmm. tant la part tècnica com la part política de treballar, que ho estem fent, jo crec, sobretot la part tècnica, perquè se'ls ha exigit doncs, aquest plus per intentar metrir normalitat molt, molt bé, mm -hmm. i la part política, l'obligació que tenim ha sigut de, de traslladar-ho de la millor manera possible a la població mm -hmm. i als representants polítics de, del consistori. Mm -hmm. Al voltant d'aquestes mesures que he anat prenent i que esteu prenent encara doncs, per intentar condicionar el màxim possible el millor que es pugui doncs, el passeig de Llafranc i aquesta instal·ció del New Jersey ha dit que no era l'única que, que més teniu pensat fer en els propers dies o setmanes. Mm, doncs estem pensant de fer d'un ban bueno, d'omplicall forat que hi ha del, del passeig i fer un petit mur de contenció perquè doncs, perquè mentrestant, doncs, eh, eh, i això són coses que tècnicament estem acabant de valorar, mm. que mentretant doncs, es pugui garantir l' qualitat ne dintre del que es pot de, del pas i de l'activitat econòmica, i en aquest sentit doncs la, eh, parlàvem de comunicació nosaltres el dilluns tenim una reunió a l'Ajuntament amb, amb la gent de Llafranc per mirar de per mirar doncs, de, doncs això de, de, de fer aquesta reunió i traspassar-los tota la informació i traspassar-los eh, que ja ho han fet anteriorment. Eh? Nosaltres hem estat en contacte no només amb, amb veïns i estaliments de Llafranc des del primer dia sinó també amb, amb, amb Calella de Palafrugell uh -huh. i també en Tamariu a Tamariu precisament doncs, una de les imatges va ser com vam baixar el divendres l'endemà justament de que el temporal va acabar perquè no es podien anar abans perquè, perquè era tot caòtic i vam estar parlant pràcticament amb una vintena 25-20 veïns de, i veïnes de, de Tamariu i que ens posaven els seus problemes i que a partir d'aquí doncs, van prendre les primeres mesures. Eh? Doncs, per exemple, una de les mesures va ser que fora de temporada eh, es traguessin totes les jardineres mm -hmm. perquè ells deien que totes les jardineres, i ho deien molt d'encert, que totes les jardineres el que feien eren provocades perfectes en els seus establiments i les seves cases. I, evidentment, quan que era així, doncs ja els hem tret. Mm -hmm. Molt bé. Uh, també és important doncs, uh, en aquest sentit, efectuacions pensant en mm. la gent que hi viu, no?, que, que al final doncs, també saben eh, o poden tenir més eh, sabent, coneixement, sí, mm -hmm. coneixement del, que, del que pot afectar més en el seu dia a dia eh, això és respecte al que ens va deixar el temporal Glòria que ja veieu fa ja un mes que, que va passar però que encara doncs en seguim parlant i en seguirem parlant en les propers eh, setmanes en els propers mesos perquè eh, ara esteu pendents d'aquesta subvenció de la Generalitat però també pot haver-hi alguna subvenció que ja vingui des de costes o fins i tot des de l'estat espanyol no? Sí, qualsevol subvenció que vingui serà molt benvinguda en aquest sentit ja ens costa que hi ha poblacions doncs, que han rebut eh, subvencions i nosaltres estem en contacte amb tots els ENs supramunicipals per mirar de, de portar la màxima subvenció possible a a la, aquí a Palau-Frugell i que l'Ajuntament doncs, puguem fer doncs, el gasto que sigui necessari, però mm. si comptem en subvencions de, de, de fora, supramunicipals, doncs, millor que millor. Això com va? Perquè ara veiem aquesta notícia no? d'aquests municipis d'aquí, de, de la comarca, que ja havien que ja se'ls havia no? eh, doncs, aturcat aquesta subvenció eh, sí. això com ho decideixen? no sé si ets tu eh, la persona indicada no. per, per contestar bueno, no, no sé si, no. si tens constància doncs, de si alguns paràmetres en els quals es basen i respecte d'altres és bàsicament una quantificació dir, nosaltres estem quantificant els, els, els... Els, els desperfetes, estem quantita, quantificant el, el, el gasto, diguem-ne, mm -hmm. de tot el que ha provocat això, i a partir d'aquí doncs s'envia i ells decideixen. És una cosa que nosaltres hem d'estar molt amatents, sobretot en quantificar-ho bé. Eh? Per això doncs s'ha fet un... ja s'ha fet des del Baix Empordans van demanar, el Consell Comarcal mm -hmm. del Baix Empordans van demanar de més de la Diputació ens la demanen també des de la Generalitat i també de costes, i nosaltres el que hem de fer és quantificar-ho molt, molt, molt bé. I en aquest sentit jo crec que des de l'àrea s'ha fet una gran feina, i a més a més eh, aquesta feina doncs, ha arribat als ENS supermunicipals, i, o arribaran breu als ENS supermunicipals, i ells podran quantificar de la millor manera possible eh, doncs, que li pertoca a la Frugia, i que esperem que, que sigui bastant. Mm -hmm. Doncs eh, ens seguirem eh, la pista d'aquestes possibles subvencions que puguin arribar, però clar, un problema afegit és que l'àrea de serveis no més està per això per al que ha afectat doncs, a causa d'aquesta doncs, borrasca sinó que també tenim molta altra feina no sé si hi ha alguna línia que diguis, ostres, és ara, a causa d'això no estem dedicant gaire esforços, algun projecte previst que teníeu i que heu deixar de banda en aquest sentit? No, de moment no, perquè l'àrea de cerveja és una àrea, com deia al principi, de molt de rock and roll. És una àrea que, doncs, que per exemple, aquest mes precisament doncs, tenim, eh, crec recordar, les 11-12 reunions amb, amb, amb barris i nuclis. Mm. Ahir, per exemple, doncs, vam fer el nucli de Llufriu i avui farem el nucli del Pivert, eh, avui dijous. I l'àrea de saber és una àrea que, bàsicament, doncs, a part de fer les feines que estan fent, que jo des d'aquí els hi vull agrair la, la, la feina, la bona feina que fan, i la matència que tenen per respondre a totes les coses, l'àrea de saber és una àrea que, que ha d'estar matent doncs, de, de l'herba que hi ha al carrer, ha d'estar matent de la paperera que està trencada, de les peticions que ens puguin fer arribar de barris nuclis de, de Palafrugell, que, com he dit, són, són 12. Per tant, l'àrea de saber és una àrea que constantment, constantment, constantment del, del Temporada de Glòria, que ha sigut una feina afegida, eh, hem d'estar sempre al, al peu del que i a partir d'aquí, doncs, eh, doncs són, eh, són cosetes, doncs, que, que inputs de la gent que ens van arribar, ara ens envien uns whatsapp, ara ens mm. fan una trucada, ara ens fan una instància i intentem atendre la a tota la gent possible, de la millor manera possible, i perquè la gent pugui fer una radiografia, a vegades eh, hem de nivellar un camí que hi pugui haver-hi, per exemple, allò friu, no? Doncs aquest camí eh, que s'ha de nivellar, la nivelladora nosaltres no és una màquina que tinguem pròpia, o sigui, nosaltres no tenim un estoc de màquines de tot, no? els hem de llogar, i a partir d'aquí hem de fer contratacions amb diverses empreses, per tant, Uh, què és el que ha de ser aquestes contratacions i hem de, i hem de tenir totes les màquines disponibles però a vegades no és d'avui per demà no? la penici·lina quan, quan es va inventar va, va revolucionar una mica perquè d'avui, d'ara per després t'arreglava potser una malaltia que fins llavors era incurable però mm. les coses uh, no són tan fàcils com això tenim uns recursos que són limitats amb un pressupost de més de 5 milions d'euros però que, que ràpidament doncs, eh, diguem-ne espoleix ràpid mm -hmm. tenim eh, mantenir els edificis municipals també de l'Ajuntament la, eh, que també hi poden haver hi doncs, escoles, edificis doncs, com per exemple doncs, poden ser eh, doncs, el propi juntament, les instal·lacions esportives, per tant tot això eh, genera un, una sèrie, un, com una rodona mm -hmm. i aquesta rodona tot el dia doncs, eh, va girant, girant, girant i al final, doncs, eh, es fa de la millor manera possible, escoltant a tothom i, i en aquest sentit, doncs, eh, si no es pot fer demà, doncs, es farà demà passat i, si no, doncs, es podrà fer la setmana, la setmana entrant. Tens una sensació que la gent, la gent, vull dir, el ciutadà i ciutadana, eh? Està satisfet amb aquesta tasca d'aquests doncs, petits desperfectes eh, que puguin aparèixer? Aquesta paperera que, que, que s'ha trencat o aquest tros de, de llamborda que, que, que està després de, de la vorera? Jo crec que el ciutadà, més que això, el ciutadà el que espera és que hi hagi una resposta. És a dir, el ciutadà el que espera és que si troba el polític pel carrer o li pugui dir, escolta-me, tinc aquest problema, escolta-me. I el polític, el deure que té, el deure, és escoltar-lo. Jo crec que el ciutadà, bàsicament, eh, si troba una paperera feta mal bé, tampoc... Eh, o sigui, li sabrà, li, pot dir, ostres, el que jo espero d'aquesta paperera és que se me respongui el més ràpidament possible mm. i que s'arregli. O sigui, eh, ara faig una necessitat de retrospecció i m'ha tornat el pau de quan no estava l'Ajuntament. No? Eh, des de fora es veu diferent que des de dins. I, i des de dins eh, veus una sèrie d'acumulacions que es van fent gros, van fent gros i intentes... Doncs, eh, com a regidor intenta s'atendre el més ràpidament possible, mm -hmm. però llavors és clar, i és natural, tècnicament després hi ha unes coses també darrere que les, la gent i les àrees i, i tot palafroger i nuclis han anat eh, demanant i que totes són una sèrie de coses que s'han de complir jo crec que la gent el que més vol és que l'escoltis mm -hmm. i si li pots solucionar el problema que nosaltres estem aquí per això i ho intentem fer de la millor manera possible no només jo sinó també tots els tècnics de l'àrea i la gent el que espera és que uh, els arreglis i si no els arreglis que us donis una explicació que us donis una argumentació de per què no es pot fer jo crec que això és el més important perquè tècnicament uh, es pot fer o no es pot fer però la gent el que més vol és això, que l'escoltis i que puguis atendre la seva petició de la millor manera possible. Mm -hmm. Molt bé, doncs això és respecte a l'àrea de serveis, les competències que, que et pertoquen, no sé si tens, uh, vols afegir alguna cosa, o, Pau, en el de... No, que ara, per exemple, doncs estem, és una època de, de plantar d'arbres, estem plantant una sèrie d'arbres al municipi, en, en llocs com per exemple, farem properament Plaça Nova, uh -huh. que nosaltres sabem que hem d'augmentar, que hem de millorar la funció informativa, que, que potser des d'aquesta de, àrea de territori, parlo per la meva àrea, territori i mobilitat, aquests dues àrees de territori, hem de potser uh, millorar la funció informativa a peu de carrer, que això ho sabem, que és una cosa que, que hi hem donat moltes voltes i ja estem donant voltes, que, que, ho, que ho volem fer-ho i tenim les voluntats i les ganes de fer-ho, perquè també ens aposem al lloc del ciutadà i de la ciutadana i sabem que com passa per un carrer ve una cosa, uns arbres tallats, dius, ostres, doncs, eh, què passa aquí, no?, vols saber eh, que des de la ràdio i des de l'Ajuntament es fa la comunicació de forma molt ben feta, però que sabem que a peu de carrer doncs, també hi ha d'haver una, una petita, petita incisi informatiu, no? per tant, estem treballant, i que properament, doncs, això, que plantarem una sèrie d'arbres i arbustiva que trobem que, que en algunes places doncs, ens fa falta, alguns llocs del poble ens fa falta i, per tant, eh, ja ho tenim quantificat i ho farem en aquest proper mes. Mm -hmm. Doncs aquesta primera part de la conversa que hem mantingut divendres passat amb Pau Lledó al voltant d'aquestes doncs, afectacions del temporal Glòria, de tot el que s'ha fet, de tot el que està previst que es faci i també de l'actualitat de l'àrea de, de serveis. Doncs és la primera part d'aquesta conversa. Una segona part que us oferirem els propers dies a través de la nostra sintonia i que també podeu recuperar, òbviament, a través de ràdio palafrugell.cat. I tanquem aquesta primera part de l'hora del Peix Fragit, després d'aquesta conversa amb el regidor de Mobilitat i Serveis, amb Josep Pasqual, des de l'Observatori de l'Estatit. Bon dia, Josep. Hola, molt bon dia. Doncs, Josep, ja tornem a començar una nova setmana, la darrera del mes de, de febrer, que l'encetem, doncs, com vam acabar l'anterior, no?, podíem dir. Sí, amb molta tranquil·litat. De fet, ha estat un cap de setmana molt tranquil, amb temperatures, doncs, que més aviat són d'altres èpoques de l'any, uh -huh. eh, però bueno, és el que teníem pràcticament sense núvols, vent molt fluix, en fi, ideal per a les celebracions del Carnaval. Sí, la veritat és que la gent que doncs, ha pogut celebrar Carnavals aquests caps de setmana aquí a la comarca doncs, ha, ha disfrutat d'un temps que segur que feia molt que no, que no gaudien, Uh, costumats al fred, doncs uh, en res de fred i aquestes temperatures agradables més típiques d'una altra època de l'any, com, com bé deies, eh, Josep? Sí, sí, exactament. Sí, sí. I aquesta setmana, doncs, a part d'avui, també es repetirà al llarg d'aquests primers dies o, o hi haurà algun, algun canvi? Bé, eh, aquest anticicló que arrosseguem de, des de començaments d'any, oh, o des de Nadal, des d'aquells dies, doncs es va debilitant i es va, eh, diguéssim recolant una mica, i això el que farà serà que alguns fronts atlàntics ens comencin a afectar, tot i que de moment no esperem gaires pluges, però sí que, sobretot, faran canviar aquestes temperatures. Eh, o sigui, tindrem una setmana més canviant, i amb temperatures ja que es normalitzaran una mica pel temps que som. De moment, avui encara aquest dia tranquil, eh, pràcticament sense núvols, sí que durant la tarda o nit pot aparèixer algun encara amb aquesta temperatura que serà molt suau al centre del dia i eh, demà ja la temperatura baixarà una mica hi haurà, doncs, tot i que els vents no canviaran massa, no hi haurà massa de vent i la mar seguirà força encalmada, però les temperatures ja refrescaran una mica al centre del dia i sobretot serà dimecres que ens arribarà un front però aquest front el que portarà serà una mica de tramuntana, no massa portarà una ventilació aquestes boires, boirines, aquesta visibilitat que a primera hora no és gaire bona, això millorarà i sobretot les temperatures normalitzaran, sobretot les diurnes. I per tant, doncs, iniciarem el dimecres i dijous amb temperatures més baixes, sí que pot caure algun plogim, però seria ja poca cosa, i eh, de cara a dijous, divendres, doncs la temperatura tornarà a pujar una mica, però de moment aquí endrem, doncs, aquest centre de setmana temperatures més fresques. Uh -huh. Tu feies referència, Josep, ara aquest anticiclo que ens acompanya des de, ben bé, des de Nadal. Ja, per aquelles dates, ja ja explicaves, eh, que aquest tipus d'anticiclons doncs poden arribar a estar-s'hi, doncs, un parell de mesos, eh, doncs, aquí al la... A sobre nostre, i així és. Aquest fet, doncs, eh, és poc habitual per a aquesta època de l'any, però ja és un fet no?, que aquests tipus d'anticiclons doncs, puguin estar doncs, durant moltes setmanes eh, doncs, aquí aturats en, aquest, en aquesta, la, nostra, la nostra zona. Si sí, de fet, un dels reflex que tenim eh, és amb la pressió atmosfèrica mitjana anual. Eh, curiosament, eh, el mes amb què la pressió atmosfèrica mitjana a la nostra zona és més alta és el mes de gener. I això, doncs, eh, contribueix o afavoreix la situació aquesta de Mimbes, que es coneix com les Mimbes de gener, uh -huh. que són aquestes calmes que hi ha amb aquestes dates i que fan doncs, que el mar eh, quedi més baix, no només per l'alta pressió, que també, sinó perquè ja el mar ja té una temperatura més freda i, per tant, eh, la seva densitat és més alta i, per tant, en meig alçada de mar, doncs... Eh, per dir d'alguna manera, entre cometes, té el mateix pes que tindria que ser si la temperatura del mar fos més alta i, per tant, menys dents. Mm -hmm. Per tant, és una situació que sí que és mm, habitual, o sí que sol passar en aquesta època, però no passa mm -hmm. cada any. Molt bé, doncs ja ho veieu, amb eh? en Josep doncs, també fem una miqueta de... De, de pedagogia, intentem explicar una miqueta per què passen aquests fenòmens i eh, avui a més a més doncs, de fer aquest repàs eh, meteorològic aquest, eh, del que ens espera per aquest inici de setmana amb aquest anticiclo que ens acompanya des de fa uns quants eh, mesos doncs, sembla que es pot començar a debilitar, de moment però avui tranquil·litat i els propers dies doncs, eh, poder baixar una miqueta la temperatura tot i que a finals de setmana sembla que torna a pujar, això ho confirmarem que haurem de, de confirmar. Divendres amb en Josep Pasqual una altra vegada en aquesta sintonia. Josep, moltes gràcies i, i que tinguis una bona setmana. Gràcies a vosaltres bon i a tothom. I en Josep Pasqual tanquem aquest primer bloc d'aquest programa matinal de l'hora del peix fregit. Nosaltres us deixem amb quatre consells publicitaris i tornem de seguida amb en Narcís Mir i l'Elsa Rueda. Fins ara!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 Telèfon 972 308318. Li diré que hi ha una parada de polos que podrem jugar al golf. No cola. I què faig amb el Tijuana? Mai podré passar les vacances a Autopòdio amb Volkswagen, el pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, Montràs. Ràdio Palafrugell. Tornem de la pausa publicitària en aquest espai de l'hora del peix fregit i en aquest dilluns 24 de febrer doncs tornem amb la secció de sèries habitual de, de cada dilluns. Bon dia, Narcís. Hola, molt bon dia, doncs en Narcís Mir, que tornem a tenir aquí els estudis de Ràdio Palà -Fruigell perquè ens parli d'una doncs, nova proposta o, o d'alguna sèrie que ell considera que ha de recomanar o no, a vegades doncs, també n'hem repassat alguna que millor no, no, no veure-la eh? Sí, no, aquest cop doncs, recomanarem una sèrie d'aquestes que, que ha passat un xic desapercebuda uh -huh. i seguim una mica amb el fil oriental que vam encetar la setmana passada sí. uh, Aprofitem aquest fil per parlar d'una sèrie que porta per títol Giri Hagi i que s'ha traduït com deure i deshonor, podríem dir, i que suposa una fusió molt interessant entre uh, uh, Occident i Orient. És a dir, és una sèrie protagonitzada per, per japonesos, però que succeeix pràcticament tota a Anglaterra, i una mica el contrast, contrast i fusió de de les cultures eh, doncs, britànica i japoneses és, és un fet diferencial d'aquesta sèrie que la fa com a mínim un xic diferent i, i interessant, eh? tot i que la seva temàtica no deixa de ser un thriller policial uh -huh. de lladres i serenos, podríem dir i que això és un gènere allà molt trinxat i trinxat fins a la societat a, a les sèries televisives però com a mínim aquest fet diferencial la fa, la, la, la fa interessant i no només la fa interessant aquest contrast de, de dues cultures, uh -huh. sinó també una mica la, el, seu, el seu estil narratiu que, que és molt interessant, sobretot des de, de, de l'inici. Uh, podríem dir que hi ha no uns protagonistes principals, sí. però el que la fa interessant és, és tota una sèrie d'elements de, de, de, de, secundaris i de personatges secundaris que volten al, al costat dels protagonistes, i que pràcticament doncs, ens, ens creen tanta empatia com els propis protagonistes i a, i a nivell narratiu és molt interessant quan, quan arranca la sèrie perquè podríem dir que ens els fica tots en el mateix pla els, podríem dir els cinc personatges que, que apareixen a la sèrie tot i que n'hi ha dos de, de protagonistes mm -hmm. doncs quan arranca ens expliquen exactament què estan fent i com estan desenvolupant les seves vides eh, tots cinc en, en aquells mateixos instants per tant, sí que et perds al principi perquè no acabes d'entendre que te vagin presentant personatge per personatge i te vagin ficant en el mateix pla i al principi, si no et quedes amb els noms o, o, o no estàs molt atent t'és complicat seguir-ho i no saps qui, qui és el protagonista fins que no, no passa pràcticament fins al segon capítol però això la fa molt interessant i fa que això que deia, no tens molta empatia amb tots els personatges i fa que siguin tan interessants els, els secundaris com els, com els principals i que t'interessin les seves vides més enllà de la, de la trama principal podríem dir que aquesta trama principal de lladres i serenos que, que comentava sí. uh, és, és, és el fer el conductor que, que, que de tant en tant dona don, don una escletxa en el, en el seu argument per seguir avançant però en canvi el que és interessant doncs és Uh, com es desenvolupen les vides dels, dels seus protagonistes També hi ha l'element aquest de, que en el títol s'intueix, no? Diria, hagi, de ver-hi o si sigui, deure i deshonor per tant, hi ha aquestes aquests dos aspectes contraposats, no? Entre una, del deure, no? Sí. suposo el tema policial no? sí, tot el sí, que comporta sí, sí, sí. i el deshonor Sí, perquè no he parlat de, de l'argument perquè he dit això, està, està molt trinxat el tema de les sèries policiaques però bàsicament el protagonista és un detectiu japonès que es trasllada fins a Londres uh -huh. perquè doncs, hi ha un conflicte a les jacuses del, del Japó aquestes màfies eh, japoneses i entenc que una pista el porta fins a fins a Anglaterra per intentar Uh, doncs descobrir qui ha assassinat a un, de, a un personatge molt important dins la, la màfia japonesa. Eh? Després hi haurà diverses sorpreses perquè ell viatja fins, fins a Londres pensant-se que el seu germà doncs, havia desaparescut fins fa anys i, i era mort i descobreix doncs, que ja està viu i que té veure amb tota aquesta trama que hem, que hem comentat. Clar, és un aliment policial que és l'argument principal de, de la mm -hmm. sèrie, però, com deia, només és el, el fil el, el, argumental per anar estirant del fil de, de seus, dels seus protagonistes, que són cinc personatges molt interessants. No? Uh, un, un té veure amb una detectiu anglesa que es trobarà allà i que, que l'ajudarà, que a la seva vida doncs, també uh, està atrevessant molts als i baixos, uh, personatges que, que apareixen dels dels baixos fons, podríem dir, d'Anglaterra, que també tenen una vida molt, molt particular, uh -huh. i també té aquest punt de, de tant en tant d'humor que trenca amb tota aquesta seriositat de, dels thrillers eh, tan convencionals, doncs això de persecucions, d'assassinats, d'investigacions, que ja hem vist més d'una vegada aquí. El fet que, que això que comences tu, eh, que és un dels punts més interessants, eh, aquests... El eh... Personatges secundaris que pràcticament doncs, se situen al nivell no?, de, dels dos protagonistes, Clar, és interessant introduir-ho, però també va una miqueta contra els cànons no?, de, de les sèries que tenen un, una continuïtat, que doncs, sempre bueno, se, se, se segueix pel mateix patró doncs, que hi hagi un o dos protagonistes principals, no?, uh, aquest element es juga bé vull dir, eh, sí, pot fer que, és... que la gent digui hosti, ara què passa aquí no, jo, jo crec que és un, és un fet fonamental és eh, el fet de que això que ens interessin les, les vides dels altres personatges eh, fa que t'enganxis molt més a la sèrie i que a vegades doncs prefereixis que no ens expliquin una mica com va la investigació i saber més de la vida dels altres personatges si estan ben dibuixats i ben, i ben retratats en el, dins el guió i això és eh, és evident en aquesta sèrie que eh, es juga aquesta carta i es juga premeditadament uh -huh. perquè t'hi enganxis i, i ho aconsegueix i un altre tema que n hem parlat aquí que és interessant és el del bilingüisme perquè eh, és una sèrie que tot i que la podeu veure a Netflix i que eh, és una producció britànica eh, que es va estrenar al mes de, de gener eh, la majoria dels diàlegs, dels diàlegs estan en japonès eh, tot i que succeeix a eh, Anglaterra i quan hi ha moments que, que interactuen amb els personatges que, que viuen allà, evidentment, uh -huh. doncs aquí es veu doblat en castellà però però parlen en anglès, però moltes estones de, de la sèrie parlen en, en japonès i també se t'acosta aquest element cultural i diferencial de, de la vida japonesa tot i que estigui passant Anglaterra, i això també la fa una sèrie molt, molt interessant, aquest creuament de cultures que no és tan un, un enfrontament entre Orient i Occident, sinó més aviat com el que succeeix una mica ara també en el, en el món de la cuina no? l'entenem més com una fusió sí. de les dues cultures, que no pas això una contraposició de, de dues cultures tan diferents o sigui, no hi ha allò una contraposició que digui, ostres, mira sí, sí, que, que, sí que es veu, però jo crec que juga un més un enfrontament, no? sí, jo juga, me, juga més a entendre doncs, eh, les cultures diferents i d'on venen que no passa allò enfrontar-les directament amb, amb tòpics que ja hem vist a, a altres sèries o pel·lícules. Mm -hmm. Molt bé, doncs eh, aquesta és la, la recomanació que ens porta aquesta setmana en Narcís eh, I com... d'altra banda, dir això que, que ho hem comentat de, de passada que la podem veure a Netflix mm -hmm. que hi és des de, des de mitjans del mes de gener o sigui, això, sí. fa, fa pràcticament un mes i és d'aquestes que Pràcticament no hi han donat massa difusió, que ha anat arribant més del, del boca-orella de la gent que te la recomana i que t'ho comenta, que no pas que tu hagis trobat allà en el seu catàleg. Mm -hmm. Per això, això al final, és del que hem parlat moltes vegades, eh? que depèn de com tinguis configurada no? la pantalla d'inici, sí, sí, sí, sí. pot ser que se t'escapi, per tant, doncs és també una bona recomanació, en aquest sentit, eh, dins d'aquests personatges que, que la integren. No sé si tenim alguna cara coneguda que, que hagi protagonitzat alguna altra eh, sèrie o alguna pel·lícula que, que, que pugui ser coneguda pel, pel gran públic. No, pràcticament tots són, els protagonistes són actors orientals coneguts allà però que no han, no han tingut una carrera massa massa llarga i el que sí que doncs eh, que allà és la... La figura del seu, del seu màxim responsable, que és Joe Burton, uh -huh. que ja va fer una sèrie que portava per títol Humans, que era prou prou interessant, i que doncs, té una narració amb una clau britànica molt, molt marcada i molt interessant, i sens dubte és, el, és el, un dels elements destacats de la sèrie. Molt bé, doncs sí, la setmana passada parlàvem d'aquesta adaptació de, de Paràsitós, eh, que s'havia quedat doncs, HBO, havia estat hàbil aquí en aquest cas la plataforma doncs uh, en aquest cas uh, parlem d'aquesta sèrie uh, Hiri Hagi uh, de, de Netflix que, no que ja teniu 10 horis eh? de sonor que és més, més, més, més nostra i que podeu veure ja des de fa uns quants uh, un mes, més un mes d'un uh, mes a Netflix una temporada, de 8 capítols, una hora de durada produïda també per la, per la BBC de moment no, no tenim Pro pinta que segui, seguirà i tindrà mm -hmm. propera temporada perquè cada cop té més adeptes i, i, i deixa prou elements oberts per, per continuar i crec que seria un encerc que continués Molt bé, doncs aquesta és la recomanació d'aquesta setmana en Narcís Mir doncs, ens l'ha portat i com sempre la setmana que ve doncs, hi tornarem amb una nova entrega d'aquesta sèrie que on portem nosaltres aquí a Ràdio Palafrugell des de ja fa més d'un any. Narcís, moltes gràcies. Molt bé, fins la setmana vinent. Seguim a Ràdio Palafrugell, continuem en aquest magazín matinal de l'hora del peix fregit i avui doncs tornem a saludar i a convidar la convidada ja estava, ja estava convidada, volem dir, i el tornem a saludar a l'Elsa Rueda, bon dia Elsa Hola, bon dia a tothom Si a l'Elsa Rueda hi ha doncs, càpsula de, de salut l'infermera al cap de Palafrugell, doncs repassarem un altre tema dels que doncs, ens porten cada setmana pràcticament des del cap de Pedàfrigell i des del Servei de Saluts Integrats vaja a Empordà. Ja parlarem avui. Mira, si et va bé farem una mica la migranya, què et jo? sembla? A sempre em va bé el que em porta, ja ho saps mai em queixo. <laughs> bueno, menys una vegada que si aquell dia no, no volia fer-te'n recordes un dia sí. que no i no vam fer-ho al final. Sí que el van fer. Sí, el van fer, però no aquell dia. No, aquell dia el no. Un va proposar un tema que ara no me'n No t'agradava. No, no m'agradava i li vaig dir, Elsa, vull no. Sí, altra, sí, sí, sí, sí, ja me'n recordo, ja. Ah, que sí? sí? I al final me'l va, me van taforar perquè sí, l'hem acabat fent, òbviament. Sí, home, això jo, Rubén. <ríe> el va dir, bueno, el, el va deixar així en suspensió cautegar diguem i després el van tornar a recuperar. Avui migranya. Vinga. Sí, Rubén, mira, eh, és un tipus de mal de cap, molt freqüent, que sol ser molt intens li afecta mig cap eh, pot durar des d'hores fins a inclús dies i es repeteix amb una freqüència variable durant anys eh? causes. causes no està causada per cap malaltia sinó per canvis eh, reversibles en els vasos sanguinis que tenim a dins el cap eh, és més freqüent en dones i en algunes famílies també i poden predisposar a patir un atac de migranya, doncs, per exemple, factors hormonals, estrès, alteració del ritme de la son, mm -hmm. alguns aliments o begudes. Que això són eh, causes no, que, podien provoc, que podien beneficiar, entre cometes, eh, doncs que, que es patís migranya. Sí, la menstruació, algun esforç físic... Mm -hmm. Jo fins i tot, eh, dintre que pateix migranya, que, que t'explica eh, que canvis de, de, de clima, no? de meteorologia, canvis meteorològics, les pressions i tot això també també, també afecta, eh? també sí, el defecte, sí. i noten quan hi ha un canvi, doncs que si hi ha un... passem d'això eh? un dia molt assolellat, un dia doncs, en pluges, eh, noten aquest canvi i doncs, també provoca aquestes, aquestes, aquests atacs de migranya, no? Sí, sí, tant. Uh -huh. Pot donar nàusies, vòmits, molest, et pot molestar molt la llum, mm -hmm. eh, la fotofòbia, o el so, eh, alteracions visuals, de la força, o la sensibilitat. Eh, com es diagnostica? Doncs és suficient amb el, amb la, amb el que explica el pacient, eh, mm -hmm. la simptomatologia i amb un examen físics. Algunes, algunes vegades, per descartar, doncs es demana alguna prova i que, si som normals, doncs ja arribes a la conclusió que estàs patint una migranya. Com es tracta? Uh -huh. Aviam, ara anirem a repassar el tractament o quins mètodes no podem seguir per, per, per disminuir aquesta migranya, no, aquests mal de cap tan intensos que tu deies, eh, tu? ens comentades, són mal de caps intensos, poden anar fins a la gent que això que que tingui nausies, que tingui, que no pugui ni, ni, ni, ni estar amb la llum sí, oberta o sortir pateix, al fruitar el carrer. És Clar, és incòmode, eh. Te veu nom, És això, a vegades en parlant de fa unes setmanes o, bueno, quan va començar la campanya de la grip, sí. em recordes que comentam que com puc diferenciar la grip d'un refredat normal, no? Tu deies, si has patit la grip, ja ho saps, no?, quan tens sí, la grip. Suposo que la gent que té migranya també sap doncs, sí. diferenciar-ho. Poder hi ha gent que té mal de cap sovint o així, i ho no, amb la migranya... No, no, ja i, saben, i, i, no, saben, I no té res a veure, això? Eh, ho saben, això? Mm -hmm. ho saben perfectament. Doncs som seguim. Bé, bueno, hi ha tractaments eh, farmacològics que, que es poden fer servir, mm -hmm. i després el que també sol anar bé és el repòs, en silenci, la foscor... A vegades hi ha gent que li va molt bé una mica de fred, aplicació uh -huh. de fred local al cap. I moltes vegades la persona sap quin factor li desencadena. És a dir, a vegades, eh, no sé, per exemple, un exemple, poso un exemple d'una infermera o un metge, no?, que pateixi migranya, uh -huh. i saben que moltes vegades quan estan de guàrdia, el fet d'estar de guàrdia, de, de, de mal dormir, de treballar moltes hores seguides ja saben que patiran aquest episodi de migranya. Carai. Llavors no. seria un factor doncs que tu ja saps que t'ho provoca, en aquest cas no pots evitar-ho perquè mm -hmm. has d'anar a treballar, clar. però si tu detectes algun altre factor que podria ser evitable, doncs home, clar, si clar. ja t'ho coneixes, evita'l, no? Mm -hmm. Això és clar, sí, sí, sempre que diem, eh? en la mesura del possible, doncs, evitem-ho, no, no deixarem d'anar a treballar, no sé que sigui doncs, una cosa molt... molt... Sí, inclús fort, a vegades, eh? si és molt, molt freqüent, doncs ja en, eh, poden arribar a haver-hi sempre sota valoració mèdica i, i un tractament totalment individualitzat, eh, algun tractament farmacològic per eh, evitar tenir episodis tan sovint. Mm -hmm. eh? Hi ha gent que pren una medicació no només quan tens l'episodi, sinó de forma habitual. Molt mm -hmm. no, bé, Déu-n'hi-do. Mm -hmm. Per disminuir la, la intensitat o la freqüència d'aquesta migranya. Ahà. Uh -huh. La migranya també és possible amb nens eh, a partir dels 5 anys i pot ser diferent dels adults. I eh, persones que pateixen migranya durant l'embaràs poden millorar. Carai. Mira. Mira, eh, eh? això... <laughs> Les dones que estiguin amb edat fèrtil, doncs que s'ho repensin, eh? Si, si tenen, tenen migranya. Si tenen de... si tenen... Però que sàpiguen que això durarà el que dura, eh? Els nou mesos, eh? Sí, després torna, després no? Després tornarem a l'obituó. Sí, sí, ja es podia quedar, no? És allò, carai... I és curiós, no, això? Bueno, és com, un, com que és un canvi hormonal molt bèstia, no? El que passa a les dones quan, a mi embarassada, doncs... Ah, suposo que això deu afectar. I de fet, quan es tornen els nivells normals, doncs tot torna a al seu cauce, no? que diuen. Exacte. Bueno. Llavors, en cas de segons quin tipus de migranya, eh, ja, parlant de l'embaràs, ara m'has fet pensar que no és recomanable prendre anticonceptius. Llavors, això s'hauria de parlar amb el metge i valorar un altre tipus de de mètode anticonceptiu que no siguin les pastilles o eh? sigui, sí, les pastilles anticonceptives no casen bé no? Amb la no casen gaire bé segons quin tipus de migranya, perquè després també no, no és el cas, eh? però hi ha diferents tipus de migranya, eh? mm -hmm. llavors no, no, no acaben de casar bé d'acord, bueno de... De i mètode, poqueta sí. cosa més Rubén, descansar tenir una bona higiene del son en la mesura del possible, està clar. Mm -hmm. eh, si treballes de nit, si és la teva feina, no pots canviar-ho. Has clar, de seguir. Clar, sí, és així. Però en la mesura del possible, doncs, descansar, alimentar-se bé i, com no, fer una bona dosi d'activitat física. Clar que sí, no podia faltar, eh? Podria haver-hi algú que està atent. Hosti, serà la, no primera... Re, avui, no serà serà la primera vegada que l'Elsa no digui res. No, patiu. No, senyors, no patiu. L Ho ha deixat pel final, eh? L Ho va pel final avui. Doncs també aquests consells, que va, són vàlids per qualsevol de les càpsules de que parlem, sempre sortiran aquests tres eh, aspectes, El eh, exercici físic, una bona dieta i també... Doncs, eh, una bona higiene del son. Una bona higiene del son, que és molt important. Eh, a vegades no, no hem de prestar l'atenció que, que seria necessari dormir les hores que s'han Si més dormir... no, fixeu-vos amb fixeu els nens petits. Es veu molt, És molt gràfic. Quan un nen no ha descansat bé tà fataltà fatal. fatal. fatal. donc fatal. nosaltres estem igual. passa que no patalegem i no plorem. estem igual. Eh? <ríe> donc uh, per tant, aquests consells avui per a aquesta gent que pateix migranya, a més a més de, doncs, de les indicacions que seguiu normalment, uh, òbviament eh, a través del vostre metge, doncs, sempre hi ha alguns consells que poden ser vàlids uh, doncs, per a tothom i us els portem amb l'Elsa rueda de forma recurrent. Elsa. Doncs res més. Fins aquí el programa d'avui i ens retrobem doncs, ja en la propera setmana, si et sembla. Perfecte. Moltíssimes gràcies, Robert. Apa, adeu, pas, adeu. Adéu. Adéu. hiem aquesta càpsula que ens ha portat un dia més Lelsa Rueda des de cap de Palafrugell ens ha tornat a visitar per portar-nos aquesta càpsula relacionada amb la salut. Avui parlant de, de migranya, doncs donem per finalitzat aquesta hora del peix segit d'avui dilluns 24 de febrer. Nosaltres us recordem que aquesta càpsula amb Lelsa com també l'anterior. Amb en Narcís Mir la podreu, les podreu recuperar a través del nostre portal web radiopalafrugell.cat i els de l'hora del peix fregit doncs ens acomiadem fins divendres on tindrem una nova entrega d'aquest magazine matinal de ràdio Palafrugell, on us portarem totes les informacions destacades de la comarca i de Palafrugell que hagin anat succeint al llarg d'aquesta setmana que iniciem avui. Nosaltres, com dèiem, ens retrobem divendres, que passeu una molt bona setmana.